Це ж квапливо споряджено гінців на всі біч. Послано тривожне звідомлення Генріху. Зникла імператриця, пропала, втекла, щезла. Де шукати, як нас догнати, що з нею, чи жива? А Євпракція гнала коня на осліп, боліла їй стегна від підскакування. Земля їздила на боки, чорний страх бив із гір, з долин, звідусюди. Все було вороже. Весь світ був ворожий до втікачки, бо втікачі не належать нікому. Їм судилося переслідування, гонитва, погрози, поневолення, коли й не смерть. Проти втікача завжди і земля, і небо, і люди, і боги. Втікачі викинуті з життя з існування. Вони роблять це добровільно, не витримавши примусу і упосліджень, з якими інші миряться впродовж цілого життя. Щастя у втечі, у волі, у непідвладності. Світ широкий, воля. Куди ноги несуть і куди очі дивляться. Втікати, втікати, втікати від усього, від принижень, від визисків, від ганьби, від голоду, від жорстокості, від богів і царів, від самої смерті. Куди втікати, ніхто ніколи не знає. Туди, де нас нема, де земля тоще де хліб пишніший, де м'ясо жирніше. Може, через те тікачі ловиться, коли й не людьми, то смертю. Її пракція не хотіла вмирати, жити у сонці, у травах, у пташиному щебеті, у місячному сяльзі. Жити. Молилася в душі не знати й кому. «Сховай мене, не дай мене, порятуй мене». Відійшли додому. Не належала до невиразного племені втікачів З невизначеністю їхніх мандрів. Знала, куди втікати. Додому, до ріднизни, На схід сонця, до свого сонця, Великого і прекрасного. А це маленьке, нехай лишається тут. Кожному своє сонце миле. Додому, до Києва. Була малою, дурною, необачною, Покинувши свою землю. Не мала часу ні для каяття, ні для жалю. Додому. І тоді побачила першого чебиряйчика. Першого і вперше. Стояв попереду, далеко чи близько не збагнеш. Був якраз на путів коня на його бігу. Мав би потрапити під копита, не лякався. У непробивній темряві ночі світився, ніби мав на собі сонячний промінь. Такий маленький, що сховався б у жолудевій шапецці. Видався її праксії більшим за все довкола. Чи то він миттю побільшав, затуливши собою півсвіта, Чи вона змаліла до його розмірів і відбула мандрівку туди-назад до чибиряйчика і знов на коня, в одне змигнення ока, як та свята Бригі, те, що здійснила подорож з Ірландії до Італії, стигнувши лише раз моргнути. Який він? Старий, молодий, як задягнений, як стояв, як дивився, не могла помітити. Вдарила її в серце його лагідність. Вразив тихий, але виразний голос. Голос був молодий і мова молода, рідна, забута-призабута. Отак і їдь, сказав Чибиряйчик, і махнув рукою, бо мав руки, ноги як у людей, тільки поменшене. Адже мала дитина має в собі все, як доросла людина. А очі їй даються відразу на все життя. Вони не ростуть, не більшують. Є такі, як їх дано. У Чибиряйчика теж були людські очі, великі, гарні. Може, і Чибиряйчика не було, а самі тільки очі золоті. То не в неї золоті очі, а в Чибиряйчика журило помилився, сказавши, «Золоті твої очі, Євпраксія!» Їхала далі без страху, бо сяли їй попереду золоті очі. Чибиряйчик, моби, відбігав перед нею, відсовувався, відлітав, був як гори, як ліси, сюди сущий, добрий, турботливий. «Як це ти можеш?» – спитала вона його. «Я не той». Я інший», – відповів їй Чебиряйчик. «Перший лишився, там, де ти його бачила». «А ти ж який?» «Ця ти. Скільки ж вас?» «Сот і тисяча. Скільки треба, стільки й буде. І вам не страшно тут? Ми не відаємо, що то таке». Вона їхала далі. Чебиряйчики значили їй путь. Виходили з лісових горіхів. Виступали з серцевини дубів і сирого кореня, спалого листя, з трави переступня. Коли переїжджала через ріки, потішали її пісенькою. Ой під мостом риба з хвостом, а на мості молода. Коли треба було її переточити, проганяли від її праксії несплячки, насилали на неї дрімливиці і сонливиці. Коли хотіла їсти, давали їй золоту хусточку, Від одного помаху якої розчинялися брами замків і городів. Коли хотіла міняти коня, приводили сіру козу, Примовляли «Козо, козо, стріпнися!» З кози сипалося золото. Її в праксі купувала нового коня, А коза все була ціла. Бив мороз, чеберечки заводили сумовитої, Сьогодні річечка бистрою йшла, Назавтра річечка тихенька, Притиснув її лютий мороз. Сьогодні пракся весела була, Назавтра пракся смутненька, Обняла її чужина. Відстані, пустища, Ворожнеча, порожнеча. У лісі недоборі Блудило блудців Сімсот молодців і чотири, А всі вони – «Чибиряйчики!» Серед безлюддя і безгоміння постала перед її скляна гора. Світилася прозорістю, сяяла небесно, а ставало чомусь страшно.